څو څه دې کړو؟ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا اديلاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم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 اوامو اوراجم شو پو کورونو کې زنانو مستوراتو تاسو ته تا داخه معلومه دا ده چې په کلی کې لي بنیر د کاړه کې مولانا محمد امین صاحب په دې ځای کې د قران کریم او د الله د دین خدمت کوي په دې مدرسې کې د زنانو او د ما شمانو د لویو داغه د دا الله د رضادو پاڑا رازي او د الله د کتاب او د پیغمبرو د سنتو تعلیمات هغه کئ پغی کې سکاسانداسو چې قران کریم اختتام تر رسیدو والده د ادری صورتونه پاتیو پترجمه سره تفسیر سره او سپنازیره سره رو پای هیمن گو تاسو راجم شو دا واکی یو لوی خوشالی را او بیا دا هغه معصومانو دا ختونو چې داغه والدین هم د حرمینو دو سفر نه راغلی دي علی خان شو دا آغا کور والا هغه پا سفر د دینداري چتلیو دو عمره دا, دا, دا غې نو واپس راغلی دي او دا غې معصومانو دلته کې د کریم تفسیر سره ختم کړو دادا دا غیر ڈلوی سعادت او خوشالی دا الله دی دا سے خوشالی ہمیشا ہمیشا فرمنگا او زمین کورونو کراولی دا خوشالی او دواړه خوشالیان جمع شوی دی او دا دی دا عجیباو خیست خوشالی دا الله دی زمین تر هر کور دا سے خوشالیان نصیب گی لیل علماء مفتیان دیدے کی موجود دی زی صرف استاس و مخ کے دیدریو سورتونو د قرآن کریم پاکار دا چه خط تفصیل ہوشی خود جمعی رزی مختصر وقت دی علمام دیر دی آو دی پروگرامم کلی دی نومن با انشاءاللہ په مختصر تریقی بانے دو قرآن کریم ختم او زمان رستو مولانا عبدالجبار سے آغا با انشاءاللہ بیا بیان کئی حقیقت دا دی چې قرآن کریم د دو دوک اس مخالکو سره خطاب او بیان کئ یو واغه خلک چاغه د الله د دین تابعدار وی او دوی مخالک چاغه نافرمان وی نو دا غدوالو خلکو پہچان ممنته څنګه کیږي چې دا تابعدار دي او دا غیر تابعدار دي زکا دواړه یو شان انسانان دي په لاسونه سترګې زبان دادو ټولو یو شان دي کا کافر وی کا غ منافق وی کا يهودي وی کا مسلمان وی نو دا غي پته منتا په صفاتونو قران بیانې چې دا صفاتونه پچا کېرالل نو دا د يهودو نو غي يهودي دي دا صفات پچا کېرالل دا تا بيدار او چې دا پچا کېرالل نو غا نه فرمان دي نو مخکي لسو ها اتو صورتونو کې اغا د نافرمانو او د فرمانبردارو اغا وجه معلوم کړه وغه موږ ته بیان کړي هموزو فیر قریش او ماون ما کې سلور نخي دا غ باطل پر وسو موږ بیان کړي چا میشاد باطل پر وسو نافرمانو نخي ودا دا, دا چاغه با د دیندارو خلکو عیبونه خلکو ته بیانې عیبونه بنې خوای کې به عیبونه روباسي اوڑا دے ته بیان که دے داست دے داست دے نو قرآن ویویلو لکل حمزا اشاری با کئی دا غعبونو برسرعام خلقو تخکارا کئی دا دن با خلق نفرت پیدا کئی دا دا غلط و خلقو کار دے دویم فیل کی د دن چه کم زیر دی لکا دا درسگا دا مدرسا دا جماعت بیٹک دے کور دے کم زی کے چه دا قرآنو دا سنت خزمت کی دا غزه د نوارهولو د بندولو کوشش بکای کده ناری نوویو کده زنا نووی دا نه حد نه فرمانو د باطل پرستو خلقو دا او دریم فی کورش کی بلا نه حواد باطل پرستو د ناکار خلکو نه فرمانو چې دین تبوزګار نه او د دنیا د پاره به سفر کای بیرونی اندرونی شپاورز بنو ګوري مال به جمع کای او کتورته یو د قران ختم دی لګوه موږ لراکه یا ما سره ټیم نشته اوس وزګار نه دا د غلط خلکو کار دی الیلا فقرشن لکه حضرت صلی الله علیه و سلم مکه کې قران خلکو توحید د الله په کور کې قریش اگې تووزګار نو او د یمن او د شام سفر به کولې په جمیه پوری کې نو आवाज قریش په خاص نه دی آرہ آرہ سو چاہت دین دو پارا لگ وخنا اوڑکے مال اوڑکے او دو دنیا سفرے کئے نوڑت دے پاغ خلکو او صورتی مععون کی بلنخد باطل فرست بیان کرات چامی شبا پاغ مجرومانو بانے پاغ ایتیمانانو بیوسو متاثر بانے با ظلم ہو جاتے کئے آو پاغی با سورت دن کی دیشنو آغی بانے با ظلم ہو جاتے کئے وسوکہ تاسو کولو نیشته نه تاسو کولو ولا یو زات ستاسو هغه تاسو کوي نو 파غ ماون کی د هغه ناکاره خلکو صفاتو بیان کړه اواز یموس کوي الله وی ول لكله ویلون للمسلمين هلاکت دی ودا سمون گزار لره چا منظم کوي ودا سم کارون نم کوي بیا د حق پروسو د نیکانو خلکو سلور صفاتو نه په سلور صورتونو کی بیان کړه کوسر کې کافرون نصر الاولاب کې كوسر کې الله او د سړي زنه مالوکا عبادت د بدن مالوکا کاغذ مالوکا کاغذ جانوي مالوکا نوزو بستا سره طالبانه بزون نعمتونه وکم یو بتاله علم د دین نصیب کما وګورا دا علم زمنګ د کورن تر ورو سيدا زنانو تر ورو سيدا سره لوی نعمتې په کور کې نظرهله ګیای او داالله کې تابز د کوي لا خوش قسمتی ندا ده ان آنا کل کو سر علم د قرآن نصیب کوم یا حوج کو سرو بمراد دي او دوی میسان به د سره دا وکم چې دشمن به تباو بربات کوم انشانې اکه هو لتر اوکه تا ععبت زما د پاه وککوو کاغه د مالووي او کاغ د ننفسوي صورتې کاافیرون کې بله نخه لا پروسو دا دا چدناکار خلقو سره موقاتعا کوي اعلان دو بایکاټ وکي وليکه اعلان نو شو د غلطو خلقو نه بایکاټ نو شو جداواله نو شو نو دا د هاذو خو خلکو صفت نه عزت باندې کلب يو سميګ نه و بایکاټ يا ايها الكافرون لا ابد ما تعبدون تفسير ماوردي حلقلي په تفسيره سوره ممتحنه باندې فمل لم یات باعلان البراءه فليس له التوحید چاچه اعلان د غلط او خلقو صد براءت نوکه دغه د پاره توحید نشته هو یو امید یا جسد نه پوی ده هغه سبب مهنت کې کوشش وکې یو انسان کلک شو چنمنم او په مقابله کې او درې لکه د نبی اسلام مقابله کې ولاړو نبی ابو اسربای کاټ کې حق ورستو نه او بل نهخد اکبرو صداوا صورت نصر کې چتکلتا بایکاټو کوم د غلط او خلقو نه جدا شوي الله وي زبده امداد کوم اذاجا انصر الله والفتح ورائت الناس امداد بر کوم فتح بدر کوم خلق برازیر دله دله او دین کې بشامريږي او صورت لهب کې چیچا خلاف کړی دی اگر کده پیغمبر سکتره ولینی چاچی ولینی اگر کستا مقابله کستار واره او تر ولاری په نارینو کيو ک پزنانو ک داس به تباکم لکه سنگ می چ ابو لهب تبا او تبت یدا ابي لهب موتب اوس دا مسله بیانې چې دا بایکاټ فس شوو د صورت اخلاص کې هغه مسله بیانې شفافي بایکاټ راغلو راغلیو تر د تندار او د ورواره ربیه السلام <سؤال> سره بایکات دا ابو لهف سره غلې او هغه په مسلې د توحید راغلې او قولو الله احد نو زکه هغه اصل مسلې په دې کې بیان کلا چې په هغه بایکات کې دوه نعمداد نه امداد کلو او دغه نه متول راتل نو هغه مسله د توحید دا قولو الله احد دا سورت سورت اخلاص علما نست روحمانی تقریبا د شنو مون ذکر کړیږي سورت اخلاص خدایو نوم دلته قران ذکر کئ اخلاص دا مساله د اخلاص نه اومنا دا مساله د اخلاص نه بیان کا چې الله د جهنم دو نه خلاص کی بس د دې کې توحید دی او مقاصد کی یو مقصد توحید او په توحید باندې الله مستقل دا صورت وروړل دي په دې صورت کې بل مسله نشته نه د رسالت مسله شته ندو قران د صداقت مسله شته نه د قیامت د کی صرف د الله دی یووالی پیغام دي او صفات بیان نه چې دوه صفاتونه الله لا ثابت دي او درې صفات سلبي اغه ته منکې اغه ول نه فکې داسې صورت دي د اخلاص نه وا چې الله د جهنم دوه نه اخلاص کی حدیث کې راځي نبی عليه السلام ووځي فدا وا چاغه بکله او کې دا نو هغه با د ادریسونو تونه اولوستل ما چې اولستو اخلاص فلقوناس دا به فلاص چفکل بیا به ټول بدن باندې چې کمزه تلاص سيزو پاغه بیر اخه دا د هر یو مرز پر علاج دے خصوصا د سحر اغله سیزونو چې خلک کینن سبب داغه لپاره دا خو وزي پړه ارصار ارماغام چې سمله به بسره داغه رستو بیا خبرې نه یې داغه باردار خامو مستقل او وجوطر دی pore چې بيبي عائشه وي نبي عليه السلام بيماري سخت او مرض ما د وفات کې داغه لاسونو کار پر خو دا ما بعد ادریسو تون لستل بيبي عائشه او بیا به ما د نبي عليه السلام پلاسونو چفخول او بیا ما د پیغمبر لاذو بدن باندې دا صداخ کو چې دا وجې په داغه نه د بيماري په وجه پاتې نشي ترمر کپوره دا وجې فا او مخ جوړيو خطا او چې سمولو د دې وظیفو يا بګانی یورو يا بجانی یا نورو لپاره یې کوم غوته شو په کار چې موږ دا وظایق کول کو او په دې باندې عاملم کو سورته اخلاص دا سورت ده یو صحابي ده په مختلفو طریقو دا روایت راځي چاغه د یو محلی امامو هغه په امامتی کوله نو سورته اخلاص به هر سورت کې لستو ک ال یو سورت به اولستو بیو رکعات یو نو اخر کې صدا په وسکا یا به ځان له رکعات کې دال لستو حاله کراغه ورته وی چې موليسه حاله کنه صباح جوه چیرته دا صورت وړه رکعات کولو له او کته بل سره کولو ام دا اوس را یوځکه وای بس یا رکعات بس موږ کو ډیر سره کې بس دا زما خوخه دې سمې مینا دا دا زخه ما حدیث طریقې باندې مس کوم ککوه ډیرخه دا کنه کوی مکوئ اغه رالن نبی علی السلام ته دته خبره شکایات او کو چفلانې صحابي زمين امام دې او هغه ک ارکات کې یو صورت علو لې خصوصه اخلاص سره پیوسکې او یا یواز د علو لې نبی عليه السلام صحابي له غوته چې کاروله کې وګرو روایت راځي راغوې حضرت زماد د دې صورت سلامين له بس اخلاص سلامين مینا ده پدې کې توحید ده او توحید سلامين مینا ده نبی عليه السلام صحابي ته وې یاکا خاستاله را په مينې دې حبوه په مينې سورۃ النکه تعالی را جنت تا چې د دې سورۃ سره دا چا مينه او د توحید سره مينه دا د دې توحید په وجبا الله دا انسان دننه کې جنت تا توحید سلمینه ساتر प्रकारे چاچه توحید سلمینه وکلا الله به جنت ته دنه کی الله د زمنه توحید او د قران سره مینه پیدا کی چدا د جنت لار ذا وان ها مستقی سراط مستقیم من فتبری رسولان شه دا داسی صورت ده وایا پیغمبره والله واحد الله د کیو ګور سلوې زمری شان ده اگر من بیان نکوم سادہ الفاظ باندې هوا پیغمبر الله احد الله دې کېو یا خبر زموږ ته مذفوفي دي اغه موږ نه چیلو اغه ځله بیا مسلې د علماو تلمباو منځ کې هوا پیغمبر هوا اغا الله چمو شرکینو تپوش کله دا غې په باره کې الله احد الله دې کېو الله دې یکتا ګن احد وی واحد ونوي ان الله <و واحدون> واحد واحدهم یوطوي واحد زکاو نه وی چې د واحد نه انتظار د تسنی او د جمع راځي د دو د دریو چې یو واحد شو کې دیشی تسنی جمع شي او احد نه انتظار د تسنی او د جمع نشته لفظ اداسته کرکا الله احد الله دې کېو انتظار د تصنیو د جمیون کې چکه دې نور مشتا لکه کفار نوولو لا تو ذاتو منات نه الله احد الله دې یو يو وي انتظار مکوا الله واحد الله دې کېو او په احد, احد باندې قران په وحدهوبانه یو باب لګي قران کریم کیدو مشرکین او د انبی اهل اسلام خلاف په مسلې دی یووالی کې راغله گینه اریخو الله مانو خالق مانو او احدی نه مانو واحد نه مانو شکل وبود د الله د یووالی مسله بیان شو وللو علی باریم نفورا اشمع ازذ قلوب اللذین لا یمنون قران دا غي بیان کړو نه به نفرت به کاو د مسلې دی یووالی نه نو ځکه احد رولو اللہ سمد اللہ دا سی اللہ دا سی یو دے اللہ ہو اس سمد چاگل بینیاز نو بینیاز بانی ترجمہ خلق کئی اللہ بینیاز دے ده... سکلونو گم بو کئی دارنگی ہا استازانم وی اللہ بین... بینیاز بانی آوان سپ ہوئی گی نو زمانگ دا, دا کار دی رے... چاہا پختو صفا سچا سادا مانا گئی, گئی مانا گئی اللہ بے حاجہ ترے بس اللہ مختاج ندے او مخلوق مختاج دے اس تا یوکس تا مقابلہ لالا اندو دے سکر دے چھتاو دعوت پیش کے اللہ یعو دے اغوی زخم یعوی ما تم یعوی تا تو اس اندووی بس جواب کے نا و زميوي زميوي ما لام يودې او ستا او د الله په یووالي کې فرق ده ما او تا داسې یو یو چې یکتا یو, یو انسان په لوګه کې محتاج دي او ابو کې مولتن ده ته ته کې محتاج ده پسې کې ابو ته بچو کې محتاج دي خوراک کې محتاج دي پنیولو کې لاسه محتاج دي او الله به حاجت سره لزما او سا او د الله د یو والدا فرق دي الله الصمد هغه به حاجت لري اموت حاجت منلو دیو جنا مدارو جو سالکین کې امام ابن قیم رحم الله د صمد معنا کړي هغه الذي <اللزی> كملت علمه وكملت قدرته سما دغه ذات چې داغه علم كامل دي داو قدرت كامل دي زموسته علم او قدرت کې نقصان دي پورهونه دي کنه صحه ده پوره دي او داغه علم او داغه کمال پوره دي یا هغه خلک هغه ته محتاج کیږي کی محتاج دي پاره یوشس کی شیخ مولانا محمد طاهر رحم الله بیا حدیث سمط دې مانی کړې دي سمته ضروري کې الله او سمط الله له بهاجتا بی وګورم بیام حاجت مندي حضرت موسی عليه صلوات و کے چلاجی گری دو سلام سوره قصص کې چې راځي چاغه ګړي د شعیب عليه السلام د بچو په اړه وکړي او بیا وګړي او راغله دې د لوی کې زوچنا آ کې کړ د لاندې ناس په صورت او اي رب لما اكي یقینا اچته ماتدالېږي من خير د سروټه نه من فقير زوتا محتاج من فقير پیغمبر دې ژوند دې او الله زستا خوراک ته محتاج ما لږې انبييا محتاج دي نو ليا محتاج نشي ژوند دي الله الصمد الله له بهاجتا او دریسی چې په تونا دا کوي لم یلی داسې یو دی چې دا غنه څوک پیدا نده پورتو کې ساده معنا ولم یولاد او نا غده چانه پیدا شوي لري لم یلی دو تقریبا 20 زلمه په خپل مرکز کې قران دی او چې سوره ما ویلې سوره سادهګي چې دا غي درسونه کې دا نه پاغزه ک خلک پوېږي چې دا غي الفاظ ترجمه اسان عام فهم دي عوام هم په کار ده هغه زمنګ د علما په اسانه طریقه ترجمه کړي نور خلک هم ترجمه کړي عربی فارسی کې لګیا یا په یی کې پېنه او الحمدلله چې زمنګ د علما درسونه وکړي زنانه او د ګورغه قرآن زکه او په عام فهم کې په اسانه طریقه کې لم یلد لا نسوک پیدا نه دي ول م یولد او نه الله د چا پیدا شوه لري لم او تانه خلق پیدا کیږي موږ د بل چا پیدا یو زما پلان شتا نکشتا ها دا رنگي زما بچي نو سشتا د الله پلار نشتا ولم تکلو صاحب دا غ بي بي نشتا دا اولاد نشتا داغه نسوق پیدا دي او ناغه دا چان پیدا دي ماوتاد بن پیدا يو او زمنګ نم نور پیدائش کیږي نو دا صفات دي دا الله او د مخلوق تر منزا ولم یکلو کوفو ناد اونشت دی الله لپاره برابر څوک احد نکره دا او چې نکره په سیاغ ده نفک او آتیش او عموم فیدا کوي شر پیدا نشته دی الله لپاره برابر حصوک حصوک برابر په یو صفات د خدای کې له سکه مثله شیون دا غو مثل نشته انسان جو کار کوي په اسباب او الله څوک ارکه به بغیر اسبابو ګوره ما او تا پلاسون نیولکو ما او تا په فوټ لولکو ما او تا په سترګو لیدلکو ما او تا په وګونو ما تا په زبان خوانه وینا کو په چوب او والله بیغ پوتلل کئی بیلا سنونی ول کئی بیستر گولی دل کئی بیغ و گنو دل کئی نو دا اغم مثل سوک نشتا ولم یکل لہو کفوناد نو چه کم خلق دا اللہ سرا انبیاء صدار کئی اولیاء صدار کئی نو دا سخت ظلم کئی ذکا اللہو اما سرعی صدار نشتا برابر سوک نشتا ہوئی نا لانے اوری دا رسیگی کم سبب آغا اوری لا کار پر غو دو و ګنیکار پر دو خپوی کار پر دو نه په کم سبب اغړدار شي داس, اب غیر داس, بابو رات دل داس چاو اللہ او غیر د اسباب او راتل د صفات د چاو دا د الله او په اسبابو کار کول د انسانانو لږ ګوره اې دا حافظان سی بنبدا ناشتي پستر ګلاندې تاسو ته ګوره سترګې غړېږه اغه ګوره سترګې غړېږه لا سنیکار کوي خداماوینی زماؤستان خبر دی چې دا شکل <سؤال> بسنگ گئی یا یو کون او گوگون اشتا و آغا اللہ تی سبب د اغستلو لو د دا اولیدو لو اغاستو لکه تو دا خبر که ماسو بی اس دا خبره لو چه ظاہری غلی دل نشکوله ظاہری جونده دی و اغا پوگوگون کون دی لو چه بیا مل شو پاسه پاس پیزودری گزا خورم دیره شو او بیا د دعا موکلا اللهم فلحینا ومیتنا یا اللہ زمین جندو دی ملو تاچہ زمین اممہ کے پراتا دا جنازہ مل لے اللہ دتا بخنو کا تا منگوہ یکنو او, او بیا یہ را خودے دفلانے ہو بخی بیا دا اگر پا غم کنا چیو او چس وقت تیر چی دا اگر پا قبر جاندے ہو لگو گمبتو نجول گو اگر دفلانی زی موار دے اذا دانو زمووار ده اذا فالج زمووار ده زمووار او ته چا ور کړه او کله ملا شو خو واخ زم مرکه خو تا او غسل ورکا او خو واخ زم مرکه صافه داسه کپڑے چوله چاګ ګندل شوی نه وي په ځانه کپڑے ټینګول نه شوی غسل نه شو کوله او داسه ځانه نه شو کوله دیو جنا فقاه زم موږ ذکر کړي چې کله غسل مړی لور کې لور په خو کې با وبنا چي سر با دار سوالاکی زکا غا دو خلینا او بنشی راتو کلی پوزه کیولو بنشی چولی زکا دو پوزه نو بنشی راتو کلی گزارلی نو داغ دور طاقت اگر کلوی ولیو اگر کام بیا علی مسلامو چا غا دخپل زان اغا طاقت نشی لرکولی زان فیدا نقصان غسل نشو رکولی کپلی نشی چولی پا خپلت نیشی تا په او چولے او قبر تنبوتو او چکلہ سلو جی تیری شی لازف لینی سی موار دے دا قائد تھول د قرآن و دو سنت میں خلاف او د صورت اخلاص نه خلاف دی الله و تاما سر برابر کر سنگے ما سر برابر ولم یکل لہو کفوان احد ما سر اس سوک برابر کی نشتہ تاما چې چھو بی اسبابو اللہ موری بی اسبابو ولی موری ربیادا اللہ و دو ولی مست کے تاکم فرقو ساتھا بی اسبابو لی دلو والا لام او بی اسبابو بازی خانو کوئی ویده که چه ملی شي شی نو پخی طرف داس رات آویگا پا گست طرف زکم رات آویگا چه ملی نظر راره چه تا ستیم بات نشی سرخو یو پیره مات سویر ملی نو دادا سبتا چاگا ویغا لی دل که قرآن ویز ما گونده مثل نشتا لی دل بغیر اسباب و نو دا ملم ده خاوډم ډیری شي وي او په وخت د مرکز ترګه منګدا چې پټه کوي هغه ځکه کو کو نکو منګو چې سترګه کولا او پاتې نشي سترګه ول پټو دغه سي خوله ول پټو دغه سي لا شنو ول برابر او چې بیا اوسو دې دې شي باده فلاني او فلاندي زمواردو قرآن خو پدې راتګي ولا ميكلو کو فوان ادم او نشته الله لپاره برابر سو په یو صفات د خدای کې بسم الله الرحمن الرحیم سوره چکلا دا عام مسالات توحید ذهن تراله نو دديده پارا مانين ډير زياد دي لو پدي صورت کې د حفاظت طريقا غره یو ځمیدار فصلو وکړي لو د ځمیدار د فصل د پارا د پنزو سوزون ضرورت پکار دي موټول الحمد الله یو چې فصل کوي جوار ال دوال بزم کواله ارغن منتلره کې پندږه مانځ په کو کې پلوتا را غون شو هغه کې بیا فکر تو خو مو اچې تو هم راو بیا دا غې نه فص شاګه لګوندې راو کی دي دا غې لپاره خالص پرې غاړي کوي چې شوې و نه وي ګونایو نه وي ټریکټر یې و نه وي کنه دا نو دا غې لپاره خلک بیا و بور کوي نو چې نورم غرشې نو بیا دا کوشش کوي چې زما فصل او زما د با خلاف پروپاګاندا سكوني کوي ولې کدا پروپاګاندا او شو چې د فلاني د باغ اندوانې او خټه کې سینې دي کاغډې دې مزيدار خلک یې دا او خلکو چا خټه کې سینې دي الکه اسه واده را کاسم با کې نه لرم کاغډې دم قیمتي باغ ده دی. کاغډې دم قیمتي مسكين اندوانې دي خوګيري او چې پروپاګاندا یو زل استاد باغ با او د فصل باره کې او شو کته بیا اسم خلکو لا باغ اندوانې ورکه خلک بیان علي بیا وي مله سری دي نه معلومه سپېري دي وایی خلف و وینو خلف او پینزم دا بیا به ذمہ دا کوشش کای چې ما فصل ټوب غنم و جوار سوک تلې وته ورته نکی حسد کای وو د پلان د خوست جوار شوی دی دوم نه دلیدا دوم غنمدي بوري باغره وکړه حسد اخکارا کو تدې وته ورته کو نو تیم تبا کړی او ځانم تبا کو د ذمہ دار د پاره دا, دا, دا پنځه سیزونه نو د دین د پاره هم د پنځو سیزونو ضرورت دی یا الله زمنګ زرو نه وښلوا شروع کوم په امدادونو د الله سره چې مهربان ام دی مهربان خاص وا پیغمبر اوعوزو برب الفلق ز والم پرب د شرون کې ای زبا زمنګ دا سغ زرو نه وښلوا او پدې کې قران او سنت زرو غونکو اگر به چې تیارې شله او داغه نه صبر راغې دی فالق الاسباح اگر به چې اوچ دانا وښ اډو کې وښله او داغین نشین تیغرو باسه فالق الحب والنوى الله زمنگ زرونه اسلوه او په دې کې قران کا زرغونکو اعوذ رب الفلق ز پناه والم پرب د شلوونکو من شر ز سنه پناه والم د شر داغنا چې پیدا کړی دی الله آغا ذمہ داغ مزر شر د فقړو د پاراسپریس کې پمپونه استعمالی وال فصل بچکه مزل سینا یا الله زمنګ دا دین مسلا زمنګ د قران درسونه د غلطو خلکو د شر نه بچکا کناکاره پیر دی کناکاره مولاده کناکاره امیره نادینه یوزنا نه یا الله موږ دغه شرونو نه بچکا الله ذہن ته قران دی خدا غید شر نه موږ بچکا دریم و من شر غاسقین ذاقاب او پناوانم د شرد تیارینا اذا وقبا کلاچ آغا تیار ها پخشیش په پخشی ها تل مناسبه بنا کولا اذا وقبا کلاچ شپ پخشی یا چ کلا شیخ سمی کلاچ شپ اخرت شي اول کې خپل ټول ویخي اخر کې بیا خپل خود شي آ د عبادتونو ټیم شي نو نافرمانودي شي بیا شیطان زورو کوي لو تا کو اوه وكدا یا الله موږ د خلقو شرونو اوساتا یوزنم کورانلستو شرط بیا لا باندې او چوبې رانی شي الله دا تیارې زمګ د نړۍ کا موږ باندې رڼا راکې جواب و من شر اوسلورم و من شر النفاسات فلقد او زه پناوالم د شر دا غو کوون کنا فلوګه پاغا غټو کې تار کې غټې اچولې وسهره په پیغمبر پاک کړو صلی الله علیه وسلم باندې زه هر یو غټې د پاغا الله په پیغمبر د آیات نورو لګلو یو لس یوول غټې وي یا آیات له سل یو غټه پران استل یا عام مانداکه او زمنګ شیخ سیبوي چې نفاسد نه مراد هغه پروپاګندا کوونکې خلق دې وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ او یا الله ز پناوالم د شر دا پروپاګاندا کوونکو نا فلوق ف مجلسونو کې دا معنی تفسیر مراغي کړی دا الله دے پښی محمد طاهر زرهار رحمتن اوریږي سورخستا طریقې باندې او قران عوام ته خورلو ومن شر نباذ خلکو دې ځان نا منګداږي د تایید د پاره به کتابونو ګورو منګداږي او بیا تایید پېښ کوو د شردا پروپاګاندا کوم کو نا په مجلسونو کې او سمدا پروپاګاندا کوي کنه حداک زما خلاب څنګه چې هغه ځمیدار خپل فصل خپل باد پروپاګاندو نا بچکول کوشش کوي ولیک داغه باغ یو په پروپاګاندا وشو چې د فلانی د با اندواني منس کی سپینې دي او هغه بدمزدی مالې نو کاغه من دې تاګا ډکی او روان شي الته ویل د فلاني باغ آګه غره وله پای هغه خلک پروپاګاندا کوي دا کاګه سریمي کاګه دې له خګي میډي مدیداري می ارزا نه مور کوي او خلک پروپاګاندا شوی غلطه اوسه کوم صحیح کار کوو خو باز خلک زموږ خلاف پروپاګاندا کوي عظاملې سے ملجې رسون نه منی دعا نه منی داخل شفاعت هم نه یو بل آسوای موږ منو پرې د سړیتاسو شې نه منی یوزاره ک روانم سره عالم مخله را ډک ډک په جړاشه مې وولي ما یې څوک به ملينو ما ته ویارالمول سیم تاسو ما ډېر بد بد خبرې کړې دي کنزلم درته څه کړېږي خو زه پوهېنو ما مې زه خو ته اړ پیژنم وای زه خو دې پیژنم چې ما ته معافيو کوي مې وای کنزل دې کول وای زه دې غلط خلقوبوي چې دا مول سیم نو دعا منی خیرات منی شفاعت منی اې ما دا قطي کافر دي او کنزلم درته ما کړې دي او وو او دا ستا F تا بایان کا او زمنږ زرانو کور کېیړهغو ما او بربد و چې د بندې ا غمات کا په مسلو د بیان شوو کړی و غ ک ټول مسله تفسییل سره بایان کړی په درو سره ما و نهقصو کوه چګوره دا صی خل دی سی ملیې دی خو دی خلکو بد نام کړی اوشي زمنږ د بد نامو کوشش را دی. چې یو دمغتلار کلاوشي کلاوي دا خیرات نه مني دعا منو شفاعت منو کرامت منو زیادتونو دا اولیاو منو د شپیلار شه دغه خبره دا نبی عليه السلام د شپې تللي یو زلبی بی عائشه وز پاسه په بستر مې د نبی عليه السلام لاس شپوا نبی عليه السلام په بستر نو ما اوکد پیغمبر د شپې کم خاطله نبی عليه السلام جنته البقیت او ولال له تلې د شپې او قبرستان ولولا دعا هواله منغو د شپېل ارشا د رازل ارشا کوزان تمار کو مخې کا هغه ته دعا وکا نو دې دې منغو خیراتو کا په اتباعو پیغمبري وکا و دېو د دی خیراتونو نمن دا خیرات نه شون ماشا الله خیرات دے. خلق بے دی خلک به وګوري و خیرات نملي منغو هغه طریقې چې د پیغمبر نو وا پیغمبر پاک وی لا تختسو يوم الجمعه دي بقيا ممن بین الليالي مخاص کو شپ د جمعی په نور شپو باې د جو مشپخاص کا لا تخته سو یومل جموا دی من بین ام مخاس کوی ررض د جمعی پرووجو سااتو په نور بانې پ پیغمبر پاک آوزو دو و عالم دے. پا اوزو او زمنږ دی بند اولهما کا نامه داغه یو عالم دی د هنندستان په هنندستان کې یو ځې پنیپت قالو قضات دی. او اغا خپل کتاب کلی کلی مالا بودہ من ہوگی ایک صفه چیالی صفحہ که اغاوی مردن من رسوم دنیاوی بمثل دیہم و بستم و چهلم و ششمائی حیچ نکنند زیران چه این رسوم حنود است ای خلقو آوره ما نو رسو دری ردو کدن هفتواری شدما سلویقی ما اوش پاک میاشتی کلی دی خیراتو ندا رسمو دین دوانو منګم و دین دوانو دی داغه چې بیا موږ د بیا هغه باندې فتوا غلا ته وکا چې د هند هندستان عالم غلطه خبره کړې خیراتون نه خلق منا کړو موږ هغه خبره کوو موږ د قران او د سنت نه خبره کوو تاسو مولیسب لګایه درسونه کوي تاسو د ځان عالم د دې څیو تاسو په خلک هر قسمه خبره کوي دان منی دا واده صحیح خلک دي قران او سنت د الحمدلله موږ نه زانه خبره نه کوو کوي نو کمن خلکو توايو تاسو آسی تاسو یو سوایا کوي بل سننه مګ چکه ما خبره کول الحمدلله و من شر النفاسات اغبل قران او د سنت نه و من شر النفاسات فی ومن شر من شر حاسدین زاسد اپناوالم د شر د حسب کوم کی نه زاسد کلا چاسد کارکه حسد کارکو زانم طبا کو نور خلقم طبا کو زان سره بسم الله الرحمن الرحیم خلقه زانم دین نه لره کا اوخه خلقه دین نه لره او, او سات دیو دیرا او د دی عوام په منځ کې خلکو یو دیوال وایدا سي مونږ ته خلق ننځ دی کوي او نن مونږ خلق ته ننځ دی کوي نه لکه دا نه مني درسونه کې مکه نه دا زه مور کوې داو کوي دا نه دا, دا وولي نور کو قرآن مني ترجمه کې زمنګ زلانه ګوره ترجمه وال جوړونه الحمدلله په دې کې مليسه بغیر درس کوي دا خوشالي نه زمنګ قرونو تتندار رسیدي زمنګ ماشومان اوت سنت بیانې د الهي خوشحالي بل دي نشته <تصفح> بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په دا نوم د الله تعالی چې مهربان او مهربان خاص سوره ناس کې د انسان رې حالتونه بیانې یود ماشوموالي یود زواني او بل د ګوډاوالي چې ماشوم وی تول زور پخپو خپو کې بیا کار سره ورکه په نو سره خوشحالي کې مم د دنیا او راږ او ک غوی ماه منب که فرو ټړکې نه واې بل اوی ماله او چې لغونې کوي نو نوټول زورې بیا پهسی کی کې اوتنه ه مااضې ګری وکو په قډ سوکړه شي وازمو واازه او اوګو دا خپل بدن چې څنګهلی چا د په ق ورژو تااق په کیر که او چې کله بډه شي نوټول زور بیا پام سا شي غریبه. لو بیاخبرپو ډا ګانم او بعض به ک ببیکار یا غریبانان بیا ټولغلت ې خبره یو یو بعض کس کار کوي نو ټولې بیا پامساشي جوړه خوړان و په د دری حاله کې انسان ما ته محتاج دی کپ ماشوموالی کې کپ ځوانې کې او ک کې ما ته محتاجې پ غبره اوو بیاربناسه ز پهناوام پرب د خلکوملکن نه چ زم ما او دمور مور پسینه کې ته عاماله چینه روانه کړی کار څور کې خو چې سینې نه یې غسدي د مور هغه سینه لوغه هغه چشمه نه غسېداب کیږي نیم یونیم دوا الله دمور مور پسینه کې ته چین چینه روانه کړی و نوتمه ربینو ملک الناس بادشاه د خلکو الا ان الناس مدرګار د خلکو که قوم شوما که ملکیت ممراه حکومت ممراه تاسو تا محتاج یې الله مو حاجات روانه خلکو الله زره حاجت منی موسو نسيده محتاجه ما بچته محتاجه کونته محتاجه الله بيام تاسه محتاجه فذرو حالتونو کې با الله تزان محتاج کو من شر ذل وسواس الخناس ده شر ذ وسوسې چې اون کې الخناس شاغه پټ راځي بيمانه پټ راځي شیطان کارمنګ ویني شیطان ها هغه پټ راځي وسوسه چکلا حديث کې راځي چته خیر خبره ستا پړې کی الله را ولې او په یوځه کې روانې نو وا چې دا فرشتوآ اوماده د خیر خبره پړې کې واچو د دیندارې او چې د شرارت خبره دی د شرک خبره او ستا پړې کې واچو لا نو وا چې دا شیطان بېمانه راځلې او زمما عقیده غنده کړي زمما عقیده خرابې الله دا غېنه می وساته الخناز یا ورستکیدون کې پوښته ذکر کړي قران بیانیږي بانغيږي لذا شيطان بېيمان وروستو کې ټول ذکر کوي کوڅه کلاغه د دیندار مجالس ختم شي دا بېيمان بیا د ځخپل کار کوي نو موږ له پکارداري چې دا غي د 파را د وظایف او تنظیم کو سارو ماخام مجلس کې کی کینو دا خپل دواله قران شروع کو دا خپل دواله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذي اغشیتان يوسوس فی الناس او ذنانه او پرونو خو بیانوري وسوسه کوي دبی پردہ گئی دبی حیائی او دا غیر پرده و مولانا سبتاست بیانو کی اللہ جی و سویدو فی صدور الناس چاگا و سویدو چیئی پسنود خلقو کی من الجنت و ناس اغا و سوید جناتا مچیئی و انسانا مچیئی لکترف لانو ملسطر ایمارا خود دا سیدی دا سیدی او جناتا دا غیر کار داری بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین لا الحمد لله چې په ټول مخلوقاتو سره الله فضل او کو په دې کورنۍ باندې چې مور او بلاری د حرمینو د سعادت نواپس واپس را لاله خير خیر سلام الله دې مقبول کی او استاد امداغه زین په خير خیر سلام راغې د حرمینو نه او کله چې د روحاني اولاد دې د جسمانی اولاد دې او دا دقرآن خوحالی دام په کراله دا ددی دستا دپاره د شاگردانو دپاره د والدینو دیرو دپاره لو د خوشحالی خبره نه ده الحمدول الله الررحمن داې الله د عام میربانه دی داې الله ارظم چې خاص میربان عام میربانی پار چا کوئ خاصه میرببانې په خاصو خلکو کويب. قواکانهبل مؤمنی نه راحيما په مومنانو خاص میربباني چې سدهه نصب کې او خپلقرآله نصب کېمال کې یو میدين داسې الله چې مالک د در د جذااو د صاب لا ای یا کاستا له نابو ا بعدب کو منګه دجبې د بد نو دمال هر قسمه بعضت الله منږستا د په نه یا د کذامالله خو د بچره که د فلانی په نو به یو چور کوم دګ پهم نه دا بعضتونونه اللهله نوي غوره. تبا فاتحه که و ایا که خاستا لعبادت کما او بیا کتبه ایرا کارو شنو زمان یو چهلی دفلانی بابا پونو مرکوم نظرمی منو لید دیک دا خطا عبادت دا اوکا اواز دیاغه داگه اوکا النظر و النهر و دعا عبادتون شامی وی نهر علالی کول نظر منخ تا پیش کول دا چاپ و نوم اغا کول دا عبادت تے او عبادت دا بل چاپ و کول سری شرک و کفر دے و ایا کانا عبدو خاص منگ بتا لعبادت کو و ایا کانا خاص تانم امداد والو پتولو مصیبت تنو که حر یوم مصیبت که اللہ منگ بتا تلاس نیسو چه زمانگ پار مصیبت بانی حتخ پو اے او زمانگ امدادو که اے دن دانه چه ګاری کې وسه یو ځل یو بابا ناشو نو یوځه کې jump راایه ورغلډېرو چتشه بیا کتشه او بابا یو پیر بابا راو راسیګا اوس په ګاری کې نو مازدا څه قتل ما ير بابا جی کده دې په ځای دی الله یاد کړی نو خناو ما ته وای پنجپيره هو نه ای نو سو بسل خوچدا आवाज مو کو چې په دې په ځای دی الله ته आवाज کړی نو خناو ما ته پنجپيره هو نه ای مه ما حبطل دی ویلیکه ننلری گړی بابا ولې کدا د پنځپیریان خبرې نو بیا یې ما که خبره را ده د پنځپیریان خو یې با کړه شې نو ما ودا د کنځنلیک چې بابا د اواز نو چې الله نزدې دی د مرید د ګونو نه او پیره بار دی غونو کړي ا دې لره دی لوزمن دا کار دی نو چې سوګو توحید اواز کوي چې الله ارث یو څه کوي دامل پنځپیریان خبره دا حالت نه په حادثه کې الله دا اواز اې دنه سورت المسقیم اوکه مې موږ را پیر کیو بنداو او د دین کار کړه ته وی زکا کړه او سوق دا خبره نسبته هغه ته کیې اې دنه سورت المسقیم خو دنی غلار مضبوط ک همنګ پنی غلار نی غلار قران کریم دانی غلار دا وګوره د ماشومان او زده کوو بداګان ز د کولشی ها زمنګ باباجو نک شه پبوداوالی <سؤال> کې زموږ په لار بوله سفاراوغه سو یا په لکه زمونه یادګی خیر بیا بیا فارغ کوشش بس سره مهنت ګینو غا مغه په بوداوالی کې قرآن شروع کو بیا به ار دوره کې موږ سره ناشو او په بوداوالی حالت کې فسوح ظلف ترجمه باندې ځکه بیا ازه څنګه یم زو بودایما بوداوالی کوم ځکه کیږي ماشومالی کوم ځکه کیږي زلالیم ځکه کولی شي اې دنا سراط المسقیم یا غ بوداو اغه ما ته وی زمنګ نک الله بخی وبخي وای زه پیر بابا لا پیاده تلوم اغه غزه جنگيري دا غلقون الروان شو پیر بابا په دې موږ ته کاري لا پیاده نو شواله او دا غزه نه پیاده دا روانو دا ولي ومته دې کې ثواب زیات دي وای پوی دونو خلکو بطي ووري وای خلکو بطي وڅا کوي وانه ماته دود چا کوي واره ایمان ثواب زیات دي نه خانه کبا نه سو کو نو قرانو مولایانو چا واسکوله شو علاوه په شیخو القران رحم الله زر هر رحمت نورېږي وکستا پلار قران زکه پنځ پیرته مولګر راغی حضرتو سننه مولګو موږ به اوس په دې تیارو کې پراته وې هله کبا تا شیخان وي چې داس برګان زګری د پیر بابا د زیو دا نه چا چا په چولې او داګه تبرک د صلاح حاصلله دا سي تیارې الله دې په علماء اوسم الله دې اسره امدادو کی ها ید نه سرول مستقیمقرآن سره کوورېلار سمیږ در سرو کې فتیشي قرآو ځ کې دن نه مستقیم او تا د حمولی معشالله آ دوم نه مخص د کوی بیټک پټک ته ورځ کو کور نور کېونه کاره د کورته اغاری خو اوخت دی د پاارځان قوربانی کړل دی ید نه صورت مستقیم مضبوط کا منږ پنی غلار دقرآه. صراط الذین انعم talents لهم لا کسانو چې تاسو فضل الانسان کړاله هم پاږه باندې هغه څلور قسم خلک چې تاسو په فضل کړي انبیای صدیقین او شواذا سولیندي ودی اولیان من مونږ وايي الله مونږ د اولیاو ملګری کا مونږ د اولیاو په پیروکاری کې روان کا ا <laughs> غیر مغظوب علیهم لدار کسانو چې غضب کړی شوی پغی الله موږ د غلط خلقو د لارې نه اوساتا د غلط خلقو د لارې نه منګه اوساتا ول وقال لدار کسانو چې حیران و دی بیدن شو بیدن شو و او پریشان دي زوال هغه چاته وي ازهاب علی الدین چې دا دین تلې ها بيد نشوي الا موږ د بيدونو خلقو د لارې نه اوساتا آمین الله زموږ د دعا قبول کړه هستاو سو نور وقت دیر نخرا بوم ده جمعی رجی دی او وزو مولانا سه بیانوگی نشاء اللہ ها داگی نپسو بیدو آتیو آتیو آتیو آتیو